Розділ сорок восьмий Заціпаніння тривало недовго. Селена вихопила Маріс, націливши його на Аркера. Швидконога сердито загарчала на куртизана, але не кинулась на нього, а залишилася у Селени за спиною. Що ти тут робиш? Її б менше здивувала поява примари чи ще однієї істоти з катакомб. Як він сюди проник? Я кілька тижнів стежив за тобою, сказав Аркер, дивлячись на собаку. Нехемія розповідала мені про підземелля та показала вхід. Після її смерті я бував тут майже щоночі. Селена озирнулася на портал. Вона й не могла подумати, наскільки це небезпечно. Можливо, принцеса раніше й брехала їй, але застереження було правдою. І навряд чи не хімія хотіла, щоб Аркер побачив портал. Селена підійшла до стіни. Обережно, намагаючись не наближатися до невидимої межі, вона спробувала стерти мерехливі зелені символи. «Що ти робиш?» – спитав Аркер. Селена виразно хитнула мечем, продовжуючи витирати знаки. Вони не піддавалися. Заклинання, що відкрило портал, було набагато складніше того, яким вона запечатала двері в підземеллі. Селена відчувала, одним лише стиранням знаків верд, портал не закритий треба шукати відповідного заклинання в книзі. Але вона, мов уперта дитина, продовжувала терти кам'яні стіни. Їй здавалося, що через присутність Аркера вона робить зовсім не те, що треба. Зупинись. Аркер метнувся до неї і, скориставшись секундним замішанням, схопив її за руку. Швидконуа злісно загавкала, слона свиснула, наказавши собаці не втручатися. Їй нічого не варто було вивихнути йому руку. Рукав його камзола зморшився, оголивши внутрішній бік зап'ястя. Мерехтіння знаків вистачило, щоб розглянути чорне татуювання із зображенням зміїної істоти. Вона вже десь бачила це зображення. Бачила. Не довіряй. Раніше вона думала, що Нехеймена малювала трохи зміненого дракона з королівського гербу, і прийняла це як пораду не довіряти королю? Виявляється, ні. Принцеса мала на увазі аркера. Не довіряй аркеру. Сила штовхнула куртизана, вихопивши кенжал. Обидва лези були спрямовані на аркера. Чи багато не хімія приховувала від нього та його друзів? Якщо вона їм не довіряла, тоді навіщо розповідала про всі свої дії? Як ти про це дізналася? не зводячи очі з порталу, спитав аркер. Прошу тебе, не мовчи. Невже ти знайшла ключі верда? То вони тобі допомогли? Що тобі відомо про ключі, Верда? не відповідаючи на його запитання, спитала Селена. Де вони? Де ти знайшла їх? У мене нема ключів. Але ти розгадала загадку? не вгамовувався аркер. Це я підкинув її до кабінету Давіса, щоб ти її там знайшла. Ми цілих п'ять років шукали цю загадку. Виходить, ти її розгадала. Я знав, що ти її обов'язково розгадаєш, і Нехемія також знала. Селена хитала головою аркер не знав про існування другої загадки, що вказувала на місце знаходження ключів. Один ключ у короля, де інші два, я не знаю. Очі Аркера похмуріли. Ми це підозрювали, тому Нехемія і приїхала до Рафтхолу. Їй потрібно було дізнатися, чи справді король викрав ключі, і якщо так, то скільки. Тепер зрозуміли, чому Нехемія не могла виїхати і віддала перевагу залишитися тут. Хоча подію Елое вимагала її термінового повернення на батьківщину. Замість битви... За долю батьківщини вона вирішила боротися за долю світу. Можливо, що й за долю інших світів. Тоді мені нема чого завтра відпливати. Ми розповімо всім, судомно зашепотів Аркер. Ми розповімо, що ключі в нього і... Ні. Якщо ми розкриємо правду, це лише розлютить короля і за допомогою ключів він робить таких бід, які тобі не снилися. Ми виявимо себе і втратимо всі шанси знайти решту ключів. Аркер зробив крок до неї. Швидконога знову. Загрозливо згарчала, але з місця не рушила. В такому разі ми дізнаємося, де він сховав ключ. Знайдемо решту. Їхня сила допоможе нам повалити короля, а потім ми створимо новий світ. І він буде таким, яким нам заманеться. Його шепіт став голоснішим. Кожне нове слово звучало не самовитіше, ніж попереднє. Ні, Аркери, я скоріше знищу ключі, ніж наважуся скористатися їхньою силою. Вона говорила те саме, усміхнувся куртезан. Ключі треба знищити. Точніше повернути ту частину воріт, з якої їх вилучили. Тоді навіщо їх шукати, якщо ми не збираємося звертати їхню силу проти короля? Він що? Не заслужив на страждання? Селені здавалося, що в неї зливаються кишки. Аркер говорив не все, він явно знав більше. Селена струснула головою і почала ходити туди-сюди. Аркер мовчки стежав за нею. Потім вона зупинилася. Зовні це виглядало, наче вона раптом зрозуміла його слова. Він заслужив на страждання і повинен страждати якомога довше. І не лише він, люди, які поламали надолі. А Робін, Каріса. Селена закусила губу. На хімії цього не зрозуміти, та й вона не пробувала. Ти правий, ми повинні. Скористатися силою ключів. Аркер насторожено і недовірливо стежив за Селеною. Вона підійшла ближче, нахилила голову, показуючи, що роздумує над його словами. Аркер попався на її хитрощі. Тому Нехемія покинула наші ряди. Це сталося за тиждень до її смерті. Ми знали ще трохи, і вона видасть нас усіх королю. Їй це було вигідно. Одним ударом вона могла розправитися з нами і виторгувати послаблення для Елое. Нам вона заявила, що воліє жити під владою одного самогущого тирана, ніж страждати від дюжини дрібних тиранів. Голос Селенина був крижаного спокою. Ще трохи, і вона занапастила б усіх вас. Вона мало не занапастила мене. Нехемія переконувала мене ніколи не намагатися шукати ключіверда. Загадку вона називала розвагою для багатих неробів і всіляко відмовляла мене від спроб розгадати сенс-фрази пак вона хотіла сама володіти цими знаннями та досягати своїх цілей. Селена відчувала, що наближається до розгадки ще однієї страшної загадки. Думка, що промайнула в неї, поки вона слухала Аркера, була жахливою. Селені захотілося розтоптати цю думку, як вуглинки в багатті. Але натомість вона продовжувала гру. Потрібно змусити його зізнатися. Самого. Є речі, про які не варто розповідати. Щоб їх зрозуміти, треба побувати в нашій шкурі. Хіба поясниш іншим, що нас з тобою змушували проходити? Напевно, тому що в дитинстві я так і тягнувся до тебе. Я вже тоді відчував, ти зрозумієш. Зрозумієш, як бути вихованцями Аробіна та Каріси. Все, чому нас навчили, все, що в нас складалося, мало єдину мету – продати нас подорожче. Перетворити надійних курів, які роками справно приноситимуть дохід. І ти мене розумієш, без слів. В очах Селена з'явився блиск, Вона щільно стиснула губи, щоб не заплакати. Гра була цілком щирою. Вона навіть простягла Аркерові руку, але відразу пустила, надавши обличчю, вираз сумної ніжності. «Чому ж ти раніше мені не казав? Ми вже давно могли б працювати спільно. Ми могли б спробувати разом розгадати цю загадку. Якби я знала про задуми нехемії, про її постійну брехню, Аркере, вона зрадила мене. Вона брехала мені в обличчя, роблячи це з чесними очима». Селена плечима. Тяжко зітхнувши, вона ще ближче підійшла до Аркера. Виходить, нехем я була нічим не кращою за Аробіна чи Каріси. Чому ти мовчав? Чому не сказав раніше? Адже я зрозуміла, що могилу найняв не Мюнкюїр. У нього б мізки не вистачило. Якби ти мені сказав, я б подбала. Вона збалансувала на небезпечній грані. Про тебе, про нас, все могло б бути інакше. Аркер обережно посміхнувся. Вона скільки часу скаржилася на радника Монку'їра, що зробити його цапом відбувайло, було зовсім просто. А його знайомство з могилою виявилося дуже доречним. Коли ти прийшов до нього, у могили не було і краплі сумніву, що перед ним не мінсон. Ти навіть не уявляєш, як легко люди бачать те, що хочуть побачити. Плащ, маска, дорогий одяг – цього йому цілком вистачило. Боги милосердні, невже вона зараз не спить? «Я тільки одного досі зрозуміти не можу», – змовницько підморгуючи Аркеру, сказала Селена. «Навіщо тобі знадобилося викрадати Шаола?» «Мені треба було відвести тебе подалі від Нехемії. А коли я прийняв стрілу, призначену тобі, то знав, що ти мені повіриш, хоча б на одну ніч. Якщо мої методи виявилися жорстокими, приношу тобі свої щирі вибачення». Особливість ремесла. Повірити йому, втратити Нехемію, втратити Шаола, Аркер відірвав її від друзів, Селена підозрювала, що те саме намагався зробити рулан, раптом загорівшись брательською дружбою Додоріна. Може, ти знаєш, звідки король раптом отримав відомості, що життю нехемій загрожує невідома небезпека? Селена змусила себе розсміятися. Справа минула. Зізнавайся. Загрозу вигадав ти? Хотів мені показати, хто мої справжні друзі та кому я можу довіряти? Це була азартна гра. Я і зараз веду азартну та ризикову гру, адже я не знав, чи попередив тебе капітан? Схоже, я мав раці. Але ж чому я? Звичайно, я задоволена, але ти розумний. Чому не спробував сам розгадати загадку? Аркер похитав головою. Бо я знав, хто ти, Селена. Невдовзі після твоєї відправи вендовер, а робін мені розповів. Селена квапливо запхала глибше моції, хоча зрада Робіна знову різанула по ній. Для успіху нашої справи нам потрібна ти. Ти мені потрібна. Частина людей із мого гуртка незадоволені мною. Вони заперечують моє панування, вони вважають мої методи надто грубими. Тепер зрозуміло, чому в нього виникла сварка із тим хлопцем. Аркер зробив крок до неї. Але ти, клянусь, з того моменту, як я тебе побачив біля входу до Іви, я зрозумів, нам треба діяти спільно. Ми можемо досягти фантастичних результатів. Я знаю, сказала вона, дивлячись в зелені очі куртизана. Вони сяяли, як знаки Верда над порталом. Аркери, я все знаю». Він не помітив кинжала, доки Селена не вдарила його. Але Аркер виявився моторним, дуже моторним. Він вчасно зумів ухилитися і удар, спрямований у серце, припав у плече. Аркер позадкував назад і швидко рвонув кинжал. Селена похитнулася, розтиснула пальці і, щоб не втратити рівновагу, вперлася рукою в стіну над порталом. Скривавлена долоня ковзнула по каменю і під пальцями спалахнуло зелене сітло. Один із знаків Верда Погас. Селені було ніколи дивитися на результат своєї помилки. Кинувши Дамаріс, вона вихопила два кенжали і з гарчанням кинулася на Аркера. Куртизан дістав свій кенжал і легкими рухами, що танцювали, ухилився від її атаки. «Я різатиму тебе по шматочках», – прошепотіла Селена. У цей час підлога затремтіла від гуркоту, з того боку порталу почувся гортанний звук, більше схожий на виття. Швидконога застережливо заскулила, вона кинулась до Селени, притулившись до ній господині, штовхаючи Селену у бік сходів. Картина з іншого боку порталу змінилася, туман розійшовся, оголивши попелясту сіру кам'янисту землю. Потім з туманом постала постать. Нехемія! Радісно прошепотіла Селена. Принцеса повернулася, щоб допомогти і все пояснити, але з порталу вийшла нанехемія. Не Шоул не спалося. Він дивився на балдахін ліжка, згадуючи заповіт, знайдений у Селени. Цей заповіт не давав капітанові спокою. Тоді він покинув пішов, навіть не пояснивши, як сприняв рядки заповіту. Можливо, він заслуговує на ненависть Селени, але вона повинна знати, йому не потрібні її гроші. Він має її побачити. Нехай вона його вижене, але він має їй про це сказати. Шол торкнувся шаму на щоці. У коридорі почулися квапливі кроки. Хтось ішов, а може й біг сюди. Капітан стрибнув із ліжка, встигнувши натягнути штани. У двері постукали. Не зволікаючи, він відчинив двері, ховаючи за спиною кинджал. За дверима стояв Дорін. Обличчя принца блищало від поту, а в очах завмер жах. Дорін стискав піхву з мечем, який не встиг причепити на бігу. Шаол звик довіряти своїй інтуїції. Він вважав, що без цього люди просто не вижили б. Біда відчувалася одразу. Пояснення не потрібні. У цьому не було жодної магії. Просто відчуття. Те саме відчуття підказувало, з ким трапилося лихо. Перш ніж Дорін відкрив рота, Шаол коротко запитав. «Де?» «У її спальні», – відповів Дорін. «Розкажіть мені все», – сказав Шаол, повертаючись до своєї кімнати. «Я нічого не знаю. Я… Мені здається, вона в біді». Шоул швидко одягнувся, залишилося причепити меч. У якій саме? Такої, що я міг кинутися тільки до тебе, а не піднімати гвардійців. Ці слова могли означати будь-що, проте Дорін знав. Принц, кмітливий, з дитинства засвоїв, що стіни замку мають вуха. Побачивши капітана одягненим, Дорін кинувся в бік покої вселени, шоул схопив його за підлогу камзола. Бігти не можна, ми привернемо увагу. «Я і так же втратив дорогоцінний час, ідучи до тебе», – пробурчав Дорін, але все ж таки пристосувався у спокійний, хоч і швидкий крок друга. «За такої швидкості вони дістануться за п'ять хвилин. Звичайно, якщо на шляху не буде перешкод. Хтось постраждав?» – тихо спитав Шол, намагаючись не збивати дихання. «Сам не знаю». «Тоді хто знає?» Відчувалося, що капітанові з кожним кроком було все важче зберігати самовладання. «Мені наснився сон», – пожибки сказав Дорін. Увісні їм не попередили, що вона в небезпеці, і цю небезпеку накликала на себе сама. Шол лед не завмер, почувши ці слова. Його вразили не так вони, як переконливість, з якою принц їх вимовляв. «Розумію, наснитися може будь-що. Думаєш, я даремно витяг тебе з ліжка?» Шол не відповідав, але додав кроку, водночас намагаючись не привертати увагу слух і вартових. Його серце билося все сильніше. Опинившись біля покої селени, Шол навіть не став стукати у двері, а що сили... Потягнув ручку, ледве не вирвавши двері з петель. Вони вбігли до передпокою. З дверима спальні капітан чинив так само, але ці двері були зачинені. «Селено!» – гаркнув Шаол. Відповіді не було. Шаола охопив страх. «Селено!» – знову покликав він, дістаючи кинджал, І знову ні звуку. Шаол розбігся і вдарив у двері плечем, потім ще раз. І ще. Замок піддався, двері відчинилися, спальня була порожня. «Боги милосердні!» – за відвернутою шпалерою справді були кам'яні двері, що влив потаємний прохід. Ось і розгадка, як селені в ніч убивства могили вдалося вислизнути непоміченою. «У вісні мені наказали знайти ці двері», – сказав Дорін, вихоплюючи меч. Принц кинувся до дверей, Шоол схопив його за руку. Про віщі сон Доріна віддуматиме потім, значно пізніше. «Вам не можна туди, а це я сам вирішую», – відрізав Дорін. Мов відповідь – знизу долину жахливий, нелюдський і незвірячий крик. Здавалося, сам з собою цей звук, здатний дробити кістки. Потім пролунав крик, уже людський, який супроводжував заливистий гавкіт. Шаол кинувся вниз. На сходах була непроглядна темрява, і Шаол лед не спіткнувся і не полетів кулею вниз. Дорін упіймав його за рукав. Принц захопив із спальні свічник і свічкою. «Залишайтеся на горі!» – наказав Шаол. Якби він мав час, він замкнув би Доріна в найглибшій комірчині, щоб не ризикувати життям спадкоємця, але часу не було? Хто міг так страшно гарчати? З усіх звуків найзнайомішим виявився гавкіт це гавкала швидконога. А якщо собака там, значить, Дорін уперто прямував за шоулом. Мене послали туди. Він говорив ще щось, але шоу не чув. Капітан був унизу, перестрибуючи через дві та три сходинки. Невже це кричала Селена? Крик здавався йому чоловічим, але хто міг бути поруч із нею? Знизу марихнуло блакитне світло. Це ще звідки? Знову гарчання, від якого затремтіли стіни. Ні, людина так кричати не може. І жодна собака не може так гарчати. Але тоді чудовисько, яке вбивало претендентів, так і не знайшли. Потім убивства припинилися. Шол пам'ятав, понівечені тіла. Ні, Селена має залишитися живою. Шол молився всім богам, здатним його почути. Він вискочив на майданчик і побачив три арки. Принц сказав, що в йому наказали тікати вправу Звідти якраз і пробивалося слабке блакитне світло. Але чому в замку не знали про існування такого великого і розгалудженого підземелля? Чи це він не знав? А коли про це дізналася Селена? За аркою опинилася ще одна винтова драбина. Блакитне світло залишилося внизу, а поверхом вище, на іншому майданчику, капітан побачив дивне зелене сяйво. Шоу не знав, куди і на кого дивитися насамперед. Він опинився в довгому та широкому коридорі. Десь посередині на стіні мерехтіли зелені символи, утворюючи арочне сплетіння. За аркою простягалася незрозуміла місцевість, що невідомо звідки взялася. Там клубився туман, а в просвітах виднілася похмура кам'яна земля. Біля протилежної стіни стояв аркер, тримаючи в руці товсту книгу, і щось наспівав. На підлозі лежала селена а неподалік її стояло чудовисько, мабуть, демон, але в жодному разі не людина. У цій рослій жилистій істоті не було нічого людського. Неприродно довгі пазурі пальці, біла шкіра, що нагадувала м'який пергамент, випираюча щелепа, рот увіяний гострими, як хижої риби зубами, і білі, трохи блакитні очі. Між демоном і селеною стояла швидконога, розкривши вискалену пащу. Ще майже щеня, але з усіма інстинктами дорослого пса. Швидконогі дісталося, і з пораненої задньої лапи шла кров. Шоулу вистачило кілька секунд, щоб зорієнтуватися. «Ідіть!» – крикнув він принцеві і кинувся на демона. Розділ 49 Селна встигла кілька разів змахнути мечем і більше нічого не пам'ятала. Швидконога з розлюченим гавканням кинулася до демона. Це відволікло Селену, і демон зумів прорватися крізь її захист. Його довгі білі пальці схопили її за волосся і відкинули до стіни. Потім вона провалилася в темряву. Може, вона померла і тепер прокинулася в пеклі. Першим відчуттям було абсолютно пекельний головний бій. Розплющивши очі, Селена побачила Шаола, що ходив кругами біля блідого демона. Обидва були поранені. Потім на її чоло та шию лягли чиїсь холодні руки. Це був Дорін, що сидів перед нею на почупки. «Селено, ти як?» – спитав принц. Вона мовчки підвелася. Голова боліла ще дужче. Вона має допомогти Шаолу. Повинна. Селена почула тріски тканини, що рветься. Шоул тримався за плече, затискаючи рану, завдану брудними, зазубреними кігтями демона. Демон бурчав, перечуваючи здобич. З рота сочилася слина. Він знову кинувся до капітана. У селени забракло швидкості. Зате вистачило в Доріна. Невидима сила вдарила демона, і він відлетів до іншої кам'яної стіни, вдарившись у неї чолом. Боги милосердні. Дорін мав не просто магію, а первозданну магію. Рідкісна і смертельно небезпечна. Він володів силою, здатною набувати будь-яких форм і виконувати будь-які накази. Слена думала, що демона сплющить, але він тут же схопився і кинувся до Доріна. Принц завмер із простягнутою рукою. Біля ці очі хижо дивилися на Доріна. З порталу долинало хрустки ткаменю під ногами. Схоже, сюди рухалися рудичі демона. Аркер продовжував наспівувати, вимовляючи слова, якогось заклинання. Його голос ставав дедалі голосніше. До демона кинувся шол, демон встиг раніше, він лише махнув довгими пальцями, змушуючи капітана відступити. Селена схопила руку Доліна. Ми маємо закрити портал. Поступово б він і сам закрився, але час дорогий. Чим довше він відкритий, тим більше тварюк може прорватися у наш світ. Як закрити? Я, Я не знаю. У неї відчайдушно боліла голова, і ноги підкошувалися. Селена повернулася в бік каркера. Той ніби не помічав того, що відбувається відокремлений від трьох людей демоном. «Віддай книгу», – сказала Селена. Влучним ударом Шоул поранив демона в живіт, але демон, здавалося, навіть не помітив рани. Кров його мала нудотний запах. Аркір і не збирався їй допомагати. Округленими від жаху очима він дивився на демона, потім раптом кинувся бігти коридором, несучи з собою книги і всі надії – закрити портал. Побоючись демона, Дорін не кинувся на здогін за Аркером. Селені, що слабла, його було не наздогнати. Вона стежила за Шоулом. Той робив усе, щоб відвернути увагу демона. Дорін відразу розумів, Селена не хотіла залишати капітана віч віч з демоном. «Я його наздожину», – запропонував Дорін. «Ні, ви заблукаєте в переходах. Там справжній лабіринт. До того ж, Аркеру нічого втрачати, і він дуже небезпечний». Шоул та демон продовжували свій дивний танець. Демон поволі відступав до порталу. «Без цієї книги мені не закрити портал», – простогнала Селена. «Нагорі є інші книги, але я…» «Тоді йдемо нагору», – сказав Дорін, ведучи її підлікують. Тікаймо звідси, ми спробуємо знайти книги». Дорін потягнув Селену за собою, не наважуючись поглянути на шоулай демона. Селена ледве йшла. Кидок демона коштував її серйозної рани на лобі. На шиї Селени блакитною зіркою сяєва амулет, який вона тоді назвала «дешевою копією». «Ідіть», – сказав їм Шаол, не зводячи очі з демона. Нема чого гаяти часу. Селена твердо зробила крок до капітана, але Дорін її відтяг. «Ні», – прошепотіла вона. Відрани на лобі вона зовсім знесилила. Якби не Дорін, вона б упала. Селена ще раз спробувала вирватися з рук принца. Потім, ніби зрозумівши, що лише заважає Шаолу, перестала чинити опір. Дорін потяг її до сходів. Шаул знав, що йому не виграти бій з демоном. Найкраще було втекти разом із Селеною та Доріном, прикриваючи їхній вихід, а потім залишити камінні двері та відгородитися від демона. Але він сумнівався, що зможе дістатися сходів. Демон не тільки легко відчував його атаки, здавалося, чудовисько читало його думки. Головне, щоб Селена та Дорін опинилися на горі. За це Шаол був готовий заплатити своїм життям. Він не боявся смерті. Демон сповільнив свої випади і Шаол зумів відступити, діставшись першої сходинки. Він уже збирався кинутися вгору, як почув крики Селени. Вона кликала швидконогу. Шоул зірнувся. Швидконога тулилася до стіни. Поранена лапа не дозволяла їй тікати, демон теж дивився на собаку. А потім сталося те, чого Шоул не міг припустити. Тративши інтерес до нього, демон раптом схопив нещасну псину за поранену лапу і потяг до порталу. Шоулу залишилося тільки одне – кинутися за собакою. Він зробив це раніше, ніж встиг задуматися про дурість свого вчинку. А селена все кликала й кликала швидконогу. Згадавши, що швидконога поранена, селена метнулася назад. Жодні мовляння доріна не діяли. Селена вирвалася з його рук, тративши рівновагу, принц упав, вдарившись головою об кам'яну стіну. Селена цього не бачила, але зупинятися не стала. Вона бігла до коридору. Усі страхи, випробувані селеною, досі померкли, коли вона побачила, як шол кинувся через портал. Рятуючи швидконогу. Вона забула про біль, забула про слабкість. Встигнути, тільки встигнути витягти їх обох із порталу, поки той не закрився назавжди. Вона влетіла в портал, немов у звичайні двері. Демон навис над Шоолом та швидконогою. Він встиг переламати меч капітана. Шоол захищав собаку голими руками. Коли Селена все це побачила, вона, не роздумуючи, спустила з ланцюга інше чудовисько, що мешкало всередині її. Країчком Мока Шаол бачив її появу. У руках Селени був древній меч, а обличчя? З її обличчям щось сталося. Щойно Селена увірвалася до порталу, з неї почалися незрозумілі Шаолу зміни. Її обличчя стало зовсім іншим. Змінились її кроки, ставши довшими і витонченішими. Вуха витягнулися і трохи загострилися. Демон, відчуваючи, вислизаючу здобич, зробив останню відчайдушну спробу атакувати Шаола. Його відкинула стіна блакитного вогню за кілька хвилин вогонь погас. Тепер демон котився кам'янистою землею, підстрибуючи мов м'яч. Потім він скочив на ноги і кинувся до Селени. Піднявши меч, вона чекала на нього. Селена відкрила рота і видала дивний звук. Шоула здивував не тільки звук, у якому не було жодних людських інтонацій. З рота Селени стирчали видовжені верхні ікла. У ній самій не було нічого людського. І не могло бути. Шоула раптом згадав, хто вона, не людина. Селена була жінкою народу Фе. Розділ 50. Найбільш явним доказом її перетворення був біль. Біль зовсім іншої якості. Селені здавалося, що її людське обличчя розривається, як маска, і оголя інше, справжнє обличчя. Демон кинувся до неї, і вона перетворилася на джерело вируючої сили. Магія, шалена, нещадно вирвалася з неї, обрушилася на демона, відкинувши його в повітрі. Слідом спалахнуло полум'я. У колишні роки її сила зазвичай виявлялася у вогняному вигляді. У загострився зір та нюх. Все говорило їй, що вона перебуває у ворожому світі. Звідки треба негайно забиратись. Але вона не могла піти. Першній Шаол і Швидконога будуть у безпеці. Демон перестав перекидатися, схопившись на ноги. Сила миттєво загородила від нього шоула. Демон опустився навпочебки і принюхався. Змахнувши Дамарісом, селена прокричала виклик. Через туманну завісу їй відповів Гуркіт голосів. Демон також відповів. Вони взяли їй виклик. Шаола в почепки біля швидконоги, Селена вишкірила зуби, її клаща продовжували поблискувати у сірому світлі чужого світу. Вона ловила на собі погляд шоула, відчувала його здивування та страх, відчувала запах його крові, такої людської та звичайної. А з глибини її піднімалася давня, пекуча, неприборна магічна сила. Біжи! Вона не наказувала, вона благала, оскільки її магія рвалася назовні і була подібна до непередбачуваного звіра, готового рвати на шматки всіх поспіль. Магія Селени не розбирала. Між демоном та Шоулом вона грала у небезпечну гру з часом. Будь-якої секунди портал міг закритися, назавжди залишивши її серед демонів. Селені ніколи було дивитися, як поведеться Шоул. Демон кинувся до неї, він п'чав із шаленою швидкістю, перетворившись на білястий клубок. Магія Селени зустріла його новим ударом невидимої руки. Спалахнуло блакитне полум'я. Проте демон припав до землі, і вогненна хвиля промчала над ним. Селена завдала ще двох ударів. Демон ухилився і від них. Тоді Селена змахнула Дамаріс. Демон позаткував назад. Тим часом, судячи з крики, його родичі наближалися. Хрустки ткамані за спиною підказував Селені, що Шоолб пробирається до порталу. Демон ходив перед нею. Мабуть, чекав на своїх. Каміння більше не хрустіло. Шол повернувся до коридору, забравши з собою ногу. Головне, вони обоє в безпеці. Демон був дуже тямущим, дуже швидким і сильною тварюкою, незважаючи на свої худі руки та ноги. Незабаром сюди дістануться його родичі, якщо кілька демонів встигнуть до закриття порталу перескочити у світ людини. У середині Селени знову завирувала магія. Тепер її джерело лежало ще глибше. Селена почала відступати до порталу. Її влада над цією силою була слабкою, проте Селена тримала в руках священий меч, викинутий народом фе і здатний бути осередком магічної сили. Не особливо роздумуючи, Селена перенаправила бурхливу магічну силу меч. Золоте лезо стало вогненно-червоним, на краю потріскувала блискавка. Селена підняла меч над головою, наче вгадавши її наміри демон замер і напружився, видавши бойовий клич, від якого затримтіли клапті туману, Селена з розмаху стромила Дамарісу землю. Земля потріскалася. Тріщини попрямувала до демона, утворюючи вогняну паутину. Земля валилася. Тріщина між Селеною та демоном розросталася. Демон кинувся навтяки. Незабаром залишилася лише вузька ділянка землі біля порталу. А прірва продовжувала ширитися. Селена висмикнула меч. Потрібно було повертатися. Негайно. Селена кинулась до порталу. Але власна магія збила із ніг. Селену знову опалило настерпним болем, і вона повернулася у своє тендітне і незграбне смертне тіло. Сильні, дуже знайомі руки підхопили її на плечі та потягли через портал, назад у світ людей, де її магія згасла, як свічка від подиху вітру. Коли Дорін повернувся до порталу, він побачив, як шол витягає селену звідти, але зовсім знесилена, схожа на мішок із ганчір'я. Щойно вони перетнули кордон, Шол відразу пустив селену на підлогу. Принцу здавалося, що капітан навіть. Мухав собі на руки, ніби обпікшись. Тепер селена лежала на холодному камінні підлоги і важко дихала. Дорін не зрозумів того, що відбувалося по той бік порталу. Кам'яниста земля кудись зникла, замість неї засяяла величезна прірва, зник і блідий демон. Селена підвелася на ліктях. У неї тремтіли руки, голова Доріна гула від забиття, стискаючи зуби, він підійшов до селени та шаула. Він досі не зрозумів, чи випадково, чи навмисно вона наштовхнула його на сходах. Закрий портал, повторив Шаул. Його обличчя було зовсім блідим, і це ще рельєфніше окреслювало краплі крові, що запеклися. Закрий портал. Не можу, ледь чутно відповіла Селена. У принца так відчайдушно боліла голова, що він схопився за стіну. Похитнувшись, він дістався туди, де була Селена і Шаул. Притихла швидконога, тицялася носом у бік господині. "Вони спробують прорватися", твердив Шаул. Дорин не розумів, про що вони говорять, але щось було не так. Шоу не торкався селени і не допомагає їй встати, а з іншого боку порталу за прирвою наростав огидний зловісний гул. Як би не називалися ті тварюки, рано чи пізно вони знайдуть спосіб перебратися на цей бік. Я втратила всю силу, мені нема чим закрити портал, Селена здригнулася, піднявши очі на принца. Але у вас вийде. Боковим зором селена бачила шола, як і стрімко повернувся до доріна. Хитаючись, вона встала, волочачи поранену лапу швидко нога. Пошку до порталу, вставши між ним і селеною. Собака тихо гарчала. Доріна, допоможіть мені. Не дивлячись на Шаола, Дорін підійшов до неї. Що я маю робити? Мені потрібна ваша кров. Решту я зроблю сама. Принаймні, сподіваюся. Шол почав заперечувати, але селена сумно йому посміхнулася. Невеликий надріз на руці, та й годі. Прибравши меч, Дорін закутив рукави і дістав жал. З ранга ринула яскраво червона кров. Де ти навчилася відкривати портал? сердито спитав Шол. Я знайшла книгу, відповіла Селена, що було справжньою правдою. Мені захотілося поговорити з Нехемією. Дорін не Шаол мовчки дивилися на неї. Напевно, я випадково змінила зображення одного символу. Вона вказала на знак Верда. Він виявився не на тому місці, але якщо його перемістити, портал може закритися. Совість не дозволяла Селені сказати «закриється». Ще невідомо, чи подіє її прийом на портал, але в неї в покоях не було інших книг. А живого мерця забрав Аркер. Залишилося лише заклинання, яким вона започатила двері в катакомбах. Не могло бути й мови, щоб піти звідси, сподіваючись, що портал закриється сам собою. Або залишити Шаола чатувати на цей момент. Звісно, рано чи пізно портал обов'язково закриється. Ось тільки коли. А по той бік млява кам'яниста пустеля. Де вони знайдуть спосіб подолати пріру? І що буде? Як не один, а дюжина тварюк, вистрибне в коридор? Селені стало страшно, зібравши всю волю, вона змусила себе думати лише про відоме її заклинання. Якщо вона не закриє портал, жодних якщо, спершу треба спробувати. Воно спрацює, твердила Селена, обов'язково спрацює. Дорін підбадьорливо поплескав її по спині, занурюючи пальці в його кров. Селена почала креслити поверх мерехтливих зелених символів ті, що нещодавно креслила над залізними дверима. Весь цей час рука принца лежала на спині, Шаол мовчав. Коли вона домалювала останній символ, у неї підгиналася коліна. Гул з іншого боку порталу наростав. Ланцюжок символів спалахнув, змусивши померкнути колишню, і в ту ж мить туман, каміння та прірва стали бліднути і зникли. А на місці порталу була знайома стіна. Селена дивилася на стіну, намагаючись не збивати дихання, інакше вона звалиться прямо тут. Дорін зняв руку з її спини. «Ходімо звідси», – сказав Шоул, підхоплюючи на руки швидконогу. Він зачепив поранену лапу, і собака невдоволено загарчала. «На мою думку, нам треба щось випити», – заявив принц, і вислухати пояснення Селени. Однак Селена дивилася туди, куди втік Аркер. Скільки часу минуло з його втечі? Лічні хвилини, і здавалося, минула ціла вічність. Але якщо все такі хвилини? У неї перехопило подих. Вона знала лише один таємний вихід із замку. Неймовірніше, Аркер теж користувався ним. Селена відчувала, що куртизана – в жодному разі не можна відпускати. Він зрадив Нехемі. Він кинув їх, залишивши на ласку демона. Тома змінилася знайомим голодним гнівом. Аркер був нітрохи не кращий за короля. Він позбавив її найкращої подруги. Вбив клин між нею та Шолом. І думати не смій, почав Шаол. Селена поправила Дамаріс. Це моє полювання. Перш ніж Шаол встиг схопити її за руку, Селена вже зникла в темряві.